Nik badakit zergatik daramadan barru-barruan josirik iratiko basoa zergatik iratiko ibaia baina ez dut esanai iniz dardarka jarri gintuzten taupadak hobeto baitaude bizirik oroimenean pagoak eta ura udazkeneko iluna bar hotz batean eta esangabe gelditu ziren hitzak batez lotuta isiltasunean Pachi Esquiaga Olivera. Bote eta erre bote eta erre bote eta erre bote, bote, bote. Nik maite zaitut pila pila pila pila pila patata tortilla Nik maite zaitut pila pila pila pila patata tortilla Ikasi dugu, eh? Formula, bote eta erre bote, bote eta erre bote Hiren gaineko jure pasasia. Jaurre Kaisotan getorri Itakara Itzaren ahots Gaur maitan elegarreta ekaitz goikoetxeat ea iratikoikoetxeat Tekla txen maian Ele der Kitan igaran zua Maitan egunon Egunon Ekaitz prest Prest Zenbaketak eginda Egin da Emozioak Ekan Osioa geran. Bildu naian. Bildu naian. Eh, asko bilduko ditugu gaur mailaren e, bueltan gu hirurok hemen gaude estudioan, baino telefonoz bestaldean, ba liburuak liburu ekimeneko partaidetako batzuk, e, asko baina gutxi. Bai, kontuan hartuta zenbatek eman duten izena, ba gutxi, baino aldi berean asko dira. Eh, maitanen polichado asta. Hau jo poldia. Ja, bai, mi gustatu koeratu ikuspena gainditzena ideala eta saidea zartela bihar hartzeko epea egota iztere emateko. Bueno, liburuak libro, Ekimenaz argara beira beira se iditchi zaigune ikusteko modukoa da baina gratisan, ba, hauxe entzutea baino entzu baino ezin debo egin, badoa, eh? Epe, epa, ep. Mirai, auxi, auxi da, iritsi zaiguna. Bando, bando! Beha zei olagunak esando! Zer esando! Liburuak libro, liburuak libre, liburuak kaske! Euska liburuak kalera! Oparitu irakurle berri bat, etxean duzun liburu horri! Derera mili hautsak janda dagoen apalateriko liburu hori Zaretu euskal literatura! Eta egin ikusgarri herriko kale plaza, mendi parke denda eta txok! ezberdietan apirilaren zazpian utzi zure euskaliburuan behaseko txokobatean eta apirilaren zortzitik aurrera hartu guztu konduzununa. Liburuek irakurle berriak irabaziko dituzte eta irakurleek liburu berriak eman izena behazain. H-E-Abilluag G-Mail.com El vídeo es retal Bando, bando, brazo con alguna Cresando Liburubak libro, libre, hazte Liburubak calera Tori, parac, liburubak Dona, os cal Oh <risa> Goiertar rezez du gainera eh? bando bando bando beaseengo lagunak esando. Bai Honenttzlegun ho badgoazgo ere liburuak askatzerera euskal liburuak askatzerera, bado azkalera. Liburutegia bihur dadin behaengo kallea. Gizilean zauriez Urbiltzen zure ondora Negareta odol Parte hartzei batzuen ahotsak bildu nahi ditugut gaurgo goizan zer hementsi izango ditugue eh? Maigi, Paco, Iana, Nerea, Itxaro, Agustin, Esti Eta zaziz dira Bideak ugeo... Ez agutu nahi ditugue berei nirako urzaletasuna e, liburutziko duten Nola parte hartuko duten Zergati parte hartuko duten Ie zean duaz belea, ie gaur belea, joan zara, ez duraren errein urantz, eta zoaz badan. Maia jaiztaran, itakara. Egunan, Maillik e, kirola egiten du, mailik irakurri egiten du, mailik idatze egiten du, eta Maillik beste kontu asko ere egiten ditu. E, irakurri ere baitarte hartzen dezu egunean zehar edo astean zehar edo tarteka bintzate irakurtzeko? Bai, bueno, igual behar baino gutxiko, baino denbora liburrea aprobatzeko modu egokie. Ma, mai seira e, gustatzen zaizu aukeran izan ezkerobeintzat seri serialtzen diozu mai ikasle ere badat izango dira e, institutuan eta irakurri beharreko liburuak baina e, gustu ze apalategira joan edo liburtegira joan edo liburudendara joan eta eta zure kaxa ze, ze liburu aukeratzea gustatzen zaizu nora jotzen duzuzuk ora bueno, normalen hisen e, murudiai beiatzen diot elkargarrena da egiten dauna erabakitzeko baina bueno, orokorren historikoketak e, gustatu zaizkit. Ixkat informazioare helara zeuenak. Maik izan eman du liburuak liburekin menerako, apirillaren zazpian utziko dezuzure euskal liburua. E, zu bakarrik ez, etxeko bos lagunek ere bakoitzak utziko du alemana, baina konta ikuzu, e, maik, zuk ze liburu eta non utziko dezun? Baina nik ahi ama liburu utziko dut e, kalen e, arantzaiturren Eh, novela da eta ez, eh, bueno, liburu horak kieto etxeko apaletan eukelako jagoen dala denbora bat irakurrinun eta bueno, interesanta dituz ez zaiten eh, jende asko i igustatzeko moduko liburu bat irakuzatzen zaitelako eta bono oh eh, nolakoa da ahi ez dara ni parra girretarren eh, etxeko liburutegia <laughs> beteta da nahiko betetakoa Orduan, des deskarga pixkate egingo dezue berriro kargatzeko. Hoi da, eta berriz kargatze hori abera ber, etxadan. Irrikaz aldago, Mai, e, zerrenda ikusi eta zeliburu ote dauden edo zeliburu egongo ote diren horzear ikusteko. Bai, egin zan denbora da duena e, ikusi nahien zeliburu daren. Eta, uno, e, apirien zaztien zeitu guztoko liburun bila. Una bueno, liburu ederrak daudeta aukera izango da nondik eh, aukeratzeko ehun polita pasata bejon de su familia eh vale. familia osotasunean parte hartzen jarri zater jarri zaretelako vale. besarka da ondi ondi bat Irrigasoztei. Leaio agur. Agur. Baitan, errex aukeratu zenun? Zer liburu utzi? Oso errex, bai. E, nire lagumateko gutxi kaleratu poema liburua, ez da ditza eta hori oso argi izan nuen, hori izan dertzala. Bai, Irako hori berrein ulako, oso liburu nahi dutzen eta gainera bueno, emozionarekin lotura hondi daukarlako liburu horrekin, man nire lagunak idatzutu lako, bai. E, orain gutxi John Barberenarekin nintzaitik aukera izan nuen eta zuk zerrendan uraxe jarri zenuela e, ikusi eta hurrengo edo, berak ere liburuaz hitz egin zidan, erosi berria zuela, eta oso gustora hasi irakurtzen, eta naitu ginen, e, e, jone gorostarzen liburuaz e, izketan altxor politiak alean utziko dezuna, altsor ederra. Penarik ez? Ba, e, ez kontua da, e, bi aleda euskara dela, <laughs> bat e, idazleak seinatu da hori gordeko edatena, eta beste askatuko dit. Bai. Maitaneor da bil herritarre herritarrak animatzen, parte hartzera, herritarren iritziek jasotzen, herritarren parte hartze izenak jasotzen, e, zesaten dute batzuk eta zesaten dute besteek tartean badira esaten dutenak. Jo, e, liburu honak uzteak pena ematen dit eta liburutzarik ezte dutzi nai, liburutzarik ez dago baina bueno ba bere iritzian berrixa ba, gutziko lukenura estetutzi nahi, eta liburu honak uzteak ii, Nola egiten ditugun gure, ezta da, nora eh, sortzen den pertenentzia sentsazio hori? Baina, nik ere egia zen, horrekin zalantza izan honk, kasu enten egazneuken pialen ditu lako bat askatzea sorrexia zen, baina egia da nik ere ba, oso kutxuna ditu den liburu, edikarra nahi ditu doa, la besteekin, ez? Baina, erabene, ez desu askatu nahi, balotura hundia dukazulako liburu horrekin. Tarbulan azkenan egin bare su pizkait balanza nei askatuko dezun edo ez da erresa. da errese bai. baina azkenean bikote oso gutxi dira bizitzan zehar e, bi aldiz eta zezanik ez hiru edo lau aldiz irakurtzen duen liburuak hor daude bain irakurgendu izugarri maite ditugu baina hor daude ez, jartzen gara bigarren irakurketa bat egiten tarteka bai baina orokorrean bai da, ba, ez e, gure liburutegi apalategietan Ba, ehunkal liburu ditugu etxean, eta egia esan gutxi batzuk dira ba, berri irakurri ditugunak. Baino nik ere, ba, ez dakit oso irakurtzaleak garelako edo, halako e, lotura bat sortzen da ez, eta beti pentsatzen dugu, ba, berriz noizbait irakurriko dugula, e, gustora irakurriko dugula, eta nola Lotu egiten gatzaizkio, ez, e, liburu bakoitzari. Baina, iruditzen zaite, ekimen honen bidez, ariketa hori ere, ez, e, bideratzen dugula. Eh. Be, bestearekin partekatzeak, ez uretzatoso ederra den hori, bestearekin partekatzeak, ba, duen edertasuna, ez. Bueno, ideia sortu zenean garbienuen zer eta nola egin nahi genuen, baina egunek aurrera eginala eta proiektuak ekimenak aurrera eginala, ideia berriak ere sortu dira. Besteak beste hasira batean Egarri genuen herriko txokoetan utzi behar genituela behasa ingo txokoetan e, liburuak eta mugak ere behasa e, txoko dira. Hori gerora sortu zen alere ideia. behasainekin mugak egiten duten herrietara joko dugu eta bertako herritar banari gutxienez eskatuko diogu behasainek eta herri horrek mugak egiten duten tokian e, liburuat duzteko. Mugak denonak dira ezta? Bai, mugak denonak dira eta mugak gainditzeko daude ezta? Da? Eta, bai, ekimen honen bidez, behasain txoko guztietara, ez? Zeraman nahi genituen liburuak, eta behasain bere ertzetara ino, ez e, zabaldu nahi genuen. Hasi e, begira. herritarrok e, geure herria oso ondo ezagutzen dugu, baina beti bada ezagutzen eztegun alder diren bat, eta horietako bat askotan e, mugak izaten dira, jarri begira zeintzu dira behasain e, mugak, hauek besteak, egunerokoan inguruan ondoan ditugunak bai, Baina arago daudenak ere, bai mendiz eta lurrez muga egiten dutenak e, esate baterako azpeiti eta buruari errotari eragiten hasi eta azpeitin zein lotuko degu ba? Ba, zein lotuko degu ba. Pako aristi baina oberik. Pako aristik aixotan geturritak era. Bai, egunon, egunon. Kontatu nizun zer egiten ari ginen eta birale ah. esan zen idan, oh, kontu bitxia irati, kontu bitxia zukatzon eri kontatu zen idana, nah? urteakomendara matzapakok e, getarita arteko bidean liburuak uzten? Bai, nindu narritu zuen, grazarezen nik bai urtea dara matzatu hori egite, baina, moduera bat, pues, <coughs> personalean, eh, espontaneoan, ez da, liburu asko, Erosi izan ditu bizitza guztian eta liburak etxean pilatzen joaten dira. Azkenan etxean jane giten ditu zuten liburuek. Eta ez hori bakari, baita ere, denborarekin ikusten duzu, <coughs> zein liburu ez duzun berriro irakurriko. Batzuk izaten dira, behinda berriz, ba irakurtzen dituzunak, edo ojeatu egiten dituzunak, edo konsultak izan daudenak, nola baizure liburu bihurtzen dira. Baina beste askota asko irakurri ondoren, hortxe geratzen dira, eta haiekiko jakin mina ba, agortu geratzen datan, ibanekin, ba, naliburu hauek, ba, istitut berrironik, irakoreko, eta hori pesatu duen zerratik etxan eduki, hautza hartzen eta lekuak entzen, eta agian, guztoko izango luketen beste persona batzu, epo, saukera hori man gabe. Eta arduan, asin nintzen, nik goitura daukat, e, getarea da juntaron, getareatik zarauzko, ibilbidortan, itxazertzean, ibiltzeko askotan egiten dut, Na, nola bain ere e, ariketa fizikoa hori izaten da eta inspirazio iturri ere bai eta horra zen nintzen ba, bosei liburu hartzen dituen eta zarautzera ninduanean e, ean e, aurkietan usten joaten nintzen hemen bat, egun e, metrora beste bat edo bi, bun bun eta gero zarautzen kapi hartu eta bueltan etortzen nintzen eta horron ikusten duen ea jasoak izan ziren edo ez Eta batzutan liburu guztiak ja jasoak zeude, ni bueltan etortzeako Eta beste batzutan, ba, liburu batzuk eramanak ziren, beste batzuek ez. Depende ze generotako liburuak ziren, edo ze... ze... Volumen zen egile, bueno, oso, esperientzia kuriosoa, eh? eta jarraitzen dut hori egiten bai. Erreferentziarik usten dezu liburan, eduzten zenua liburan, hau da hartu lasai edo e, askotan kostar egiten zaigulako gure bai, ezten bai, zerbait bai, opatu eta egin honekin ez da? Bai, bai lotza puntu batu izaten du jendeak eta harri e, garria da ez taz, e, prensa irakurriz eta pesatzen dugu ba oso mundu korrupto batean bizirela, politiko guztia ba, lapurretan eta epaiketan eta espetxian daude, eta bar, eta dori guztien duzu jendeari askotan zer repaure ematen dion bere den liburu bat han dagoen liburu bat utzita edo norbeitek ahaztuta, utzi duen hori zer repaure ematen dion ura hartzea, eta ni ohartu izan nahi, <coughs> eserlekutan lekutan da daudenak razago ematen dira, baina Onda jaistekoan arranpla batzu bat daude getarian, eta hor ere uste nituen, pertilian, eta horiek gehiago kostatzen zitzaizko jendeari hartzean, bai da arranplan jendea ibiltzen da, bera eta gora, bera eta gora, eta hori apuro hori jendearen aurrean liburu bat hartzeak eh, ba frenatzen zuen eta hori somatu izan dut, eta bueno, ez da polita da. Iniz egon txarapako barkatu e, eun bat metroko distantzian edo espio, espionajelanak egiten edo kuriusitatez e, e, jendearen errazioak eta aztertzen eta? E, ez, ez, ez, nik utzitza aurrera egiten, noen martxak. Gero bueltan, batzutan, e, gurutzatzen hitzen, ba, erromesekin, ze, Santiago COVID-eare, uh -huh. kostaldian badago, eta aruntzan jendea, igual, ba, zarazko kampiñalo egintzuena, torrengo goitzen, ba, zijoan, ja, beste etapa bat egitera, Eta horiek gurutzatzen nintzen, eta nire liburu asko, ba, espainolez, ez da, nidatzeak <coughs> eta pesatzen duz jende horrek ere, ba, eramango zituela, eta beraien zat, nola alako erromez beti den, nola biteko, pues, aventura, gauza, misteriozua, gertatzen diren. ekintza zaba, pues, beha izango zen, ozaburik norbait ba, norba liburu bat, aurkitu eta igar liburu horrek beren bizitza aldatuko zuen. Eh? Mm -hmm. Dike, imaginatzen hasita, imaginatu egitezke historio politak ez liburoietan igual ba, erantzun bat aurkitu zuten beraien kezka baten aurrian. Hor bada esera polibani askurten zerena, eta odator, ba, bueno, taoismoa eta pixadekialetik datoren zera da eta da oso esera antikapitalista. Eta dio, eh, ematen duzuna, irabazi egiten duzu, eta gordetzen duzuna galdo egiten duzu. Dornu, liburuen, zuegau planteatu zen duten ean, posne ikusi nuen baita ere filosofiaren oinarri ezta, ematen duzuna ala, eskaini azkenean nola edo ala berriro bueltan, etortzen da eta multiplikatuta. Eta gordetzen duzun hori horretxian gordetat azkatzun, zientoka, mila, kaliburoiek, esan ezko, zeko lezio politia daukadan, eta inorkes ditu horiek ikutzen liuroiek, inorkes ditu, irakurtzen, bueno, ba, gordetzen dena galdu. Egiten da, eta horren baitan eleba daukazen zua zuen. Ekimen polijonek. Elburu askoren artean horietako bat pako zuri egukitu zaizu inoiz liburren batekin topo egintu puztean eta hartzea? Ez, ez zait. Nigu zitut asko, baina ez ez gertzaite horik ditu. Inoiz, da, ara, eta hona eta biltzen naiz, bastante eta inoiz ez du da harkituz, libururik. Behasain aldere, inbarko dezu bisita apirilearen zortzitik ba. e, aurrera pako, e, daueneko eunde iruro gita mm. masei liburuko zerren dago, eta horien artean bat, e, Rosa Itzuli da, ba. e, Matximentako Eliza atarian egongo da, eta zuzer horre jarriko dezu apirilearen zazpiko amarrak baino lehen. Bai, goiz, behar dago izan, zikero Juan eta hori, Igande goizian, pasakunez matximentatik eta elizatarien, niko sonde zautzen dut elizataria, organista izan nahi urte askotan eta matximentan ere izaten nintzen jotzen. Nibil nintzen di urreztillako organista, baina gero inguruko herri eta nibilzen nintzen, baitere ba, illeta bat zela, edo aniversarioat, edo <coughs> eskontza bat, ordune beizama, arazerreka, noarbe, matximenta, horra askotan nahi izan nahi da matximenta ere, askotan joan izan aiz, harmonioso, zaharra da oma eta ni neukera matenuen alako tekladu elektriko bat bizkarrean hartuta. Eta arun, elizaren atarianik, goizean, utziko den nere e, nobelaren azken alean, e, gure argitaletxak gure ematen dizkugu ogei ale, liburuat ateatzen dugunean, eta ale hoge diraba gu oparitzeko gure ezagun eta familiar eta lagunen artean, Ta ja, denak den argmanatuag eta bat geratzen zitzailaren hente. Darrusuko jantzenuenen esanu, bueno, vale. Hemen dago ale hau, inorentzat ez dago. Hau xotziko dut matximentako elizan, neongo da 10 baino lehen. Garai iritsi beraz. E, eta, eta Rosa, duena, pues, eta Rosa hain. itzulida matxinentara. Zertara itzulida Rosa matxinentara. Hori, oh, Rosa itzulida matxinentara, Rosa itzulida fiksiba mitza, pues qualerrira, espetian urte asko egon ondoren. Erun kontatzen ditu pixka bat bere inpresioak eh, hemen akiiten duen gizartea, eta men da den aldaktak evoluziak da gauzak da horreta da novela, eta matximenttara itzuleaak pues, matximentare Euskal Herriko leku bada leku poliba leku beresi bat, ez dakit bueno, jende jakingo du ez eh, maximentan hiru muga daudeera mm -hmm. esan duzu behar zaino muga matximenta da herri bato sobre ze hiru. Iru zati da, auska, ez da, azpeitiaren zati bat, itxasoren beste mm -hmm. zati bat, eta behasainen beste zati bat. Eta iru mugau jez, erreka gire eta hor matximentan biltzen dira, eta horra zeitzu liko da. E, primiran, e, primiran e, ba? Pako, e, tartetxo bat egingo diugu, atzo esan izun, e, Pako, e, e, liburu esku artean hartu, eta bion artean egingo dugurratxa jo luze, luze, luze, luze bat. Bial ba luze egin da nahikoa esantzen egin nahi da ba maina. Ba ja. ba Artuko debutartea, <laughs> hemen maia ere bultan, elkartuko gara ba biok, e, e, liburuaren nondik norakoak eta ertzak eta mamiak e, aletzera, zukala nahi badezu bintzat. Bai, bai, ni pozik, eh? placer bat izango da, zukabixatu eta pozikoango naiz se segurara. Rosa Itzuli da, Pako Ariztirena azken liburu ederra, Apirilaren zazpitik aurrera, matxin bentan, eskuragaipako, mila, mila, mila eskerda, besarka bat, eguno, una pasa. Bale, zuei, besarka bat, eta eguno, una pasa. Leno, bai. Berdin, agur, jo, agur, agur. Agur. Ba, bai, bikote, ematen deguna, irabazi irabazik jendebuta, gordetzen deguna, galdu. Ederra, ederra da, esa era, bai. E, Espioitza lanetan ez taritzen, pako, zueke arituko zarete, distantzia, neurtu batetik, e, begira, begira, berre, nork zer hartzen duen, edo ze erreakzi izaten duen liburaren aurrean, pauso bat eman, hartu, ez hartu, zehote dau. Nire jakin alko, minea pizten dit ezta, e, nire nikutzi kodudan liburua nor kartuko duen e, jakiteak ez da baina nik ere ez dute espioitza tza lanik egingo. Zentsurik onerean galditzen nione, eh? <laughs> bai, bai, bai. jakin minez, kuriositatez, e, e, bueno, e, gizakiak alakoa garelako ez, egoera ez berdinen aurrean eta oikoak ez diren egoeren aurrean, Ba, Erreazinatzeko edo jokatzeko modu ezberdinak izaten ditugu, eta alako egoeren aurrean ba, nola jokatu ez? E, e, dakienak eta ba, bueno, ba, ekimena barru hartu bizitzen ari denak ba, natural hartuko duta eta nahi duen ura ba, gustu hartuko du, baina e, ekimenaren berri askorik ez dakienak, eta kalean liburu bat, eta beste bat, eta beste bat, eta, eta zer dau, eta hartu aldezaket, ez dezaket, e, bueno, polita ez da jokua. Enen. Matxinpentan liburu bat beintzat egongo da Rosa Itzuliko da. E, Astidarretan gutxienez 5 liburu oiana, Oiana Ortega Gaixta ongetorritak era. Gaixto ona. E, familiako 5 lagunok gutxienez liburu bana utziko dezue. Non utziko dezue liburua? Non utziko zituzue liburuak? Ba, e, astigarretako iturrin ziurrendik. Hmm, eta astigarreta ezagutzen ez duten entzateo, Jana, dago astigarretako itxurria, astigarrete izan ere ondia da, eta nondago itxurria? Bueno, oso ondia Ba, Elizan ingurun, e, no, itxurri ba da, da, hor txotziko dut Bueno, euri ekin bado elizataren tarin utzi darko dugu baino. hor bueno, ingurun, ez zetuzte <h, <h, asko kostauko zaienik e, libruk topatzea. Hujana, horretarako e, ere balio dezake ekimenak ez da, e, zuek astigarretan bizizarete, e, astigarretako joan eta horriak ba, gutxogorabera badakizkizuen olakoak diren, ba, bueno, kanpotik zenbat inguratzen diren, e, asko, gutxi, horretarako e, ere balio dezake hau da, e, ba, normalean astigarretara joaten eztena ba, bertaratzeko, e, baldin eta, ba, bueno, Haki jemaldi maduan gustoko liburu bat duela eta ura hartu nahiko balu, inguratu auzoa ezagutu, auzotarrekin egon. Oi da. Claro, 5 e, liburu jartzen arrazoietako bat hori da. Zein jota. Ez dakit liburu bakarra askeinita zaide da, baina 5 jarrita ba baten bat zenbat pentsatzen dut erakargarri izango ala. Ta saia ugea baitare ba bueno, astigarretako filosofia igual asko esatea da, baina bintzete, ba, horre hone atortzen danak nak, ba, topauko do honekin lotura dauken zerbait, bai, e, nerekasun e, berdean ez liburue da, mm -hmm. dala, bapiskabate humeke naturan esteko eta natura da urgiltzeko ideia jasotzeko liburu bat, eta, bueno, hoi, pentsatu nun, e, horrek zentzuden eda, ba, hoxe jartzea zala, eta hone anio etorri ezkeo, ba, Ohi, chef, estuket, no esan. Etxean badituzue hiru txiki handi eder, eh, ere euren parte hartze izango dute. Ze liburu izango dira txikiek utziak, eh, Oiana. Eh, a ver. Ahi, amai, esan ez auzketi eskura, eta ez ditut gogon. Lurgik, zarrenak, poesi liburu bat utziko berez beha, eko mikik irakurtzea guztatzen, baina asko kostatzen zitzaion gustoko liburu bat uztea. Ieda e, behak behin da brez, irakurtzeko joera daukela naizta liburu iguala izan. Hortaz, eh, nik uste dut, eh, aukerat non liburu ez dala benetan eh, gustoko bat, eta baina nolatzion penaik ematen uztek hoi utzi do. Baina beste batentzat polita izango da. Bai, nik uste dut baiet, eh, horregat ikutzei dut, de, uste deulako polik edala. Eta kima eta zenak hemen harin ez pixkat, eh, hemen hemen ditut behira, lurgi ikutziko du hitzak jostaiu, josea norma bai, zabalena, liburu bikaina. Bai, bai, kima ikutziko orida. du ausarten kluba. Hoi da, eh, <laughs> hemen doke txuleta. Ba, zentipena e, kolezieko liburu bada, ta oso politieda, horregatik jarri genuen da, ta zenana e, kakaputa da, oh, oso politieda baita, eta egiesan, naikoa da, baitare, ta, egizan, da bai, e, liburte ditik atea deu, ikusi duta, guen bat paten, e, behin da bertna irakurri, beha irek osta zaio, baina bueno, igual xorra xorra gukutziko da, listo. Eta etxeko eldu okutziko dezue e, berdean, ez? aipatzen zenuena, aurrak naturara hurbiltzeko ideiak, eta bizi bara Atzea alza oh, por hori liburu ederra, oi oh, errekutziko gana? Ba, Oida, oh, hori da, e, komiki formaton, zeak, e, o hai, ema, baratzan, beste badau dala espezifiko goa, baratzan hola landu, baina hori pixka bat e, ludigo, ludiko goa, otzain nola esan. E, ze presentzia dute e, ortega agirretarren, agirre ortega tarren etxean e, liburuek? Ze, ze, ze hartu eman dezu elduok, umek, e, liburuek? Ba, herri esan e, gehien bat, irakurtzen e, dut ikasteko, bai? Nik e, momentu enten, ba Irakasle bezala, ba, oposaketak prestatzen dabila hortarako irakurtzen dut eta nere bikotek irakurtzen do, ba ingurun baitare gauza berrik ikasteko. Hola, placerra bai, baina ez ez nola esan. <laughs> Ikasketari erabat lotutako irakurketa da momentu hentakoa. Eta e, semealabetan ezarrenak bai irakurtzen do pasioz. <laughs> Bea da uste eh Idakur zalena, teadana. <hum> e, behasaina ingo dezue bidea, asti beasaina behasaina jatxiko zarete kale bazterretan, zeliburu dauden begiratzera eta zeliburu hartu aukeratzera? <hum> bai, bai, bai, bai, bai, bai jetsiko gara, kara baiet. <hum> Oso, ondo, Iana, <ya> <hum> e, bejonde izuela, famili Bahane, modura parte hartzea <hum> eta ilusioz e, gaurko goizu honetan, ba, telefonoari erantzutea datik. Eskerrik asko. Baila esker. Lea, joa, Batuaren eraginez, egurreta holpinez. Batuaren eraginez, egurreta holpinez. Partizeko undu minez, zehariputze ginez. Triste dago lurrozoa, talurkota itxasoa. Triste dago lurrozoa, talurkota itxasoa. Alabarengandik iskutuan jarriko dugu liburua bazpada ere. Ez dasarratzeko edo. Ekait. <laughs> e eh, iskutuan jarri bazpada ere. Bazpada, eh? Bazpada. Suenia jaquera sergie eguzente eguzenti. I me enviar gaur da beten. Suek maitane astigartarekin iru da lotura. Bai, etikengoa. No, eta segurarekin ere bai, ama bertako da eta, galde guztian goiarretik bueltaka. Iturrian utziko dituzte boskoteak, iturrian utziko ditu e, liburuak eta polita e, oianak ere kontatzen zunez, ez, e, guk momentu honetan eh alaxe bizi dugu, ba bizitzarekiko filosofietako bat, ba naturari lotua, baratzeari lotua, berdetasunari lotua horrekin harremana eh, duten ba bi liburutziko dituzte, ez? Eh, bai Joanak eta bai Oierrek. Ba, nikusten pola izango dela baita Norberak askotan utziko delako berarekin oso lotua dagoen liburu bat eta baita berbara utziko on tokiarekin ere oso lotua, ez? Aukeratu dutela propio ba aian, toki hori liburarekin bat datorrelako ere kasu batzuetan mintzat. E, neri gertatu zaidana nere liburu gustokoenetako bat gustokena ez esategatik eh Julen Gabilaren hangoitik itsaso ikusten da liburua da eta izugarri kostatuko litzaideke liburu hori eh kalean ordezarrustea eta ikusi dudanean herritarretako batek liburu hori aukeratu duela kalean hosteko ba izugarri naiz, <laughs> besten eskura liburu edr edr edr e, egongo delako bi aldiz gainera Bai, orioso oso ederra da, ez? E, eta bueno, guke zerrenda dagoeneko, ba, egun daeruroi tamasei liburuiek zein diren badakigu, liburu eder, ederrak daude, e, genero ezberdinetako liburuak, adinez berdinetako irakurlentzako liburuak, e, hazi ume-umetatik eta eldu literatura arte eta esan dudan bezala, ba, genero ezberdinak, ez? E, maitanek esaterako, ba, olerti liburu bat utziko du, badira beste bizpairu olerti liburu, E, eleberriak asko daude, ipuin liburuak ere bai, baino badira tartean, ba, komikiak ere, eh, eta porrotzen e, liburuak ere bai, e, ilustratutako liburuak ere bai, e, orduan eskaintza zabal zabala, anitza eta eder Bueno, beste familia bate eh? oso sorik parte hartzera animatu dana. Nere amantzizidor, kaixo eta ongiet horritakara? Kaixo, unon! unon. Nerea hementsari ginen aipatzenea askok ba, euren izaera lotutako liburuak e, utziko dituztela, ez daik kasualitatea den. Nereak bere izenari omen egiten dion liburua utziko du. <laughs> bai, bai, ala da bai. E, nerea ta bai izango da laura mintegirena. E, bai, posible da izatea bere garaian egia da erosi, erosi dunean, bueno, oitura ukitzen det idazteko liburua zaለን ze datatakoa eh bueno no hice escultura doan edo paratu ditza, ez diate no de eta hau kasualidad ez da durangoko mila ne sinuen 1989an harrituta <laughs> egin nitzen ikusi nuenean data baina bai gogandute erosi nuenan ba hori atentzioa len bizi bari nerea eta biok izenburu izenburu berak deitu zi bai Beraz, liburua jasotzen duenak, nerea eta biok liburua jasotzen duenak, horri e, izango du, nerea manzizidorek erosi zueneko dataren erreferentzia? Hori bai. da, bai, horri da, ze durango, 130. abenduaren seia, liburu eta diskoa zokan. E, ogei urte, e, ia ogei urte, urte erosi zenuetik, e, nerea badakizu zergatik erosi zenuen, noiz irakurri zenuen eta zea osapore utzi zandizun liburu, nek? Bai, bai, bai, bai, bai, bueno, hori, e, batu ditu da meztela, bereziki hori Durango koazokan ba, izen bure ikusi nuen, lauren meinte gire, ba, bueno, ba, ba guztoko nuen, bueno, e, batentzia ditutak ba, izen bure ikusin nuen, eta bueno, gaiak berak ez, nolabait ba, bueno, izolatzen du pixkat e preso dagoen, ere apresoak nola idazten dion, gutun bat e, irakasle, irakasle denari edo ba, nolabait laguntza eske ikasketak jarraitzeko edo, eta lehenengo gutun hori dalimare pixka ofiziziala edo ba bigarren gutunetik aurrera ihaten dira, ba, sentimenduak asko loratzen harreman horretan eta egie esan ba, irakurri nuenean, pff, e, oso, oso sensazioan amman zidan ba, ba, nola tratatzen zituenzen ba, sens sensibilidadekin. Ba bagai hau eh? e... eta bada urteetara berriro irakurri duela. Ba, hori, ba bat urte dira, baina denboraekin esan denoa, au, aspaldira irakurrien honen eta eta bueno, ba urte batzuk, hori, apal apalean dagoela eta tausi aukeratu nuen. Irugarren aldi bat ez irakurtzeko irrika sartzen bazaizu liburude, gira joan berkodezu liburu bila. Alaimarko dut, bai, alaimarko dut, edo hartu denarekin harremanetan jarri eta berriro interkambio bat egin eta gero berriro, bai, bai. Baina bai, egia esan hori hori ditzapen polita, polita doka liburu honetaz, bai. E, nerea, liburuaren barnean data mila batzen data jartzeaz gain, zure referentzia bat jarri eta gustatuko litzaizukea ipatzen ezumezela e, liburu hartuko duena zurekin harremanetan jartzea nork hartu duen eta liburan hundik nora da bien jakiteko? Bueno, bai, posible da Loinazko San Martín Plazako kioskoak ez dakitzen bat zutabe ditun eh, lau manzizidor bueno familiak hartuko ditu Bai, bai, bai, bai, hori de irudikatu nuen ez, esan, no, bueno, bat zutabe bat dugu, da, no, bueno, itzein nuen, da, bueno, ba, plaza izan de deke bertan, bertan ingurun biztegia gaina, eta, bueno, baleko esan gura etxu ez dela, lehenazko san Martín plazako zutabeetan, liburu gara, ustedetzei bat edo dituela, baina... Baina bai, labo hitzetuk hartu ditugu. Ibi hurriar, teneko nerea e, semea lauek, e, eureke aukeratu dute zer liburu utzi? Eurekein e, aipatu dezu, itzein dezue, zer den ekimena eta den denon artean erabaki dezue? Gurasoak izan dira, liburuak aukeratu dituztenak. Egun bat, e... Petre Romaneskuren bizitzan, eta Guillermoren azalpena. Azalpena hori da. Ez, liburuak, bueno, berezikin ekesan gonduk, zerrenak aukeratu ditu eda. Eh bai, bueno, hori, gogorandut hori, ekimenaren berri jakinuenean, ba bueno, ginen batean, eh aipatu ni hemenbait, hola ta holain liburuak trukatu eta azriruitze zaizu eta, ah, bueno, bai, bai, bai, bai. Eta bueno, ba hori, lan horretan jarri ginen aukerak eta lanetan eta eh aipatu ni, bueno, batzuk aukeratu ez duen liburu bat uzteko uzteko asmo horrekin. eta bueno, pixkate, eh utzet, ba bueno, eh txikienak, orren, ba dituz ei urte eta oraindik oso bere bereak egiten dutu bere ez, zuen askatu naiburu kutu bat edo eta bueno, Fiskatorra, eh, ba Zarrena alabazarena ibiltzen fiska, ba bueno, ba oalkatzen, ba gutxi ez hau irakurri dezu eta bata, beste eta bueno, nik uste du zintzoki Zarrena kutsi dola liburu bat gehiegi e, gustatu ez ditzaiona. <laughs> Baina baina egun bat Pedro Romerozkuren bizitzan, bueno, esanguratsu hitzanda, te bai eztarrenak irakurri izan dio txikiari eta baina txikia hizienen irakurtzen, berak berak erakurri da. Orduan e... ba bueno, Xavier Mendigurenen nada gaina eta jaiz ez egun, ba bueno, gabezu. Ja saindor bestela da, onde onde hizateklar. Pues mira, nenekok ere Xavier Mendigurenen errautzen distira. Eh, utzi da. Eh, nere 176 liburuko zerrenda dago dagoeneko e... e... epea bi har bitarte Eh, bueno, entzuten ari den eta oraindik eh libururik zerrendaratu ez duen horriz esango, zeniok ezgartik parte hartu. Ba, banimatzeko ba, ekimenikalarri politairitzu, zait helburu anitze betetzen ditulako, eh, alde batetik, ba bueno, bai irakurle eta zuelasuna bultzatzeko, euskarazko liburuak elkartrukatzeko eta bereziki nikazen marratuko nuke parte hartu, parte hartze mm -hmm. hori, eta inbeste erritar biltza holako ekimen batean. Oso, oso politia da eta oso pozitioa, eta zentzur eta nimar dedu piskat, erri gintzare zentzur eta da, eta ni bereziki hori bat, ba. parte hartzeko, ekimen politia dala, trukatzea, artean artea, solako dinamika bat sortzea. Harreman e, berriak saretzeko, eta Elkar beto ezagutzeko, eta elkarrengan agerturatzeko gerturatzeko ere, e, bitarteko politia? noski noski bai bai bai ordea puesman bada eh azkenen bat jaso eta eta bueno soriona e, segi da jende asko animatu dala eta eta erabatzu harri tozkarri da eh apirilaren e, publiko egingo da zerrenda e, nerea irrikaz bai. zede liburu dauden jakiteko bai bai egia san <laughs> badaukako kuriositatea bai bai badut kuriositatea bai ba liburu ederrak daude artean, eta eta aukeratu nahi dituzuen guztiak eta segi korrika kalera liburuen bila <laughs> horida ziur bai ez Bueno da, nerea eta familia egunola pasata bejonde dizuela Berdin berdin eta eskerrik asko zu agur ah, E, bikote aurreko asteko saioan aipatu genuen herriko e, idazlek eta bertxolariek e, ekimena babestu zutela eta ekimenean parte hartuko zutela, idazlek beraiek beraien... E, liburu bana herriko txoko batean utziz, e, Aste honetan jakin dugu herriko kirolariek ere e, ekimena babestuko dutela. Herri e, ekimenak egindako biteretako batean aipatzen zen, ez askotan nola bereizten ditugun e, kultura, sormena, alde batetik, kirola bestetik, e, e, bi mundu bereizi balida bezala, eta bueno, horreale gina egina izan dugu ikus ikustarazteko e, kirolariek ere irakurtzen dutela, kirolariek ere liburuak badituztela, kirolariak ere e, kirolaz harago herriko ekimenetan parte hartzaile e, direla eta kuadrilla cuadrilla politobatek e, babestu du eta eta parte hartuko du. Eh garrantzitsua da hori ere. Baitug lako alako etiqueta klitxeak aurre hitziak eh ba bueno alako kontak itxusten dituztenak mae gero itxe asko ditugula eta batzutan ez ze gauzak salkatzen ditugu ta holako da ta hau bestelakoa da. Nik bizitzak eta pertsonak erakusten ikusten digutela gauzak asko zure kompleksuago diela eta pertsonak alderri eta fazeta asko ditula eta ban tenetik egin dezakegula, ez? Mekorrika joan eta gero liburuak irakurri eta gero kontzertu batera joan eta zabetasuna asko ditugula eta alderdi asko, ez? Hane txezarreta, iratizu bizarreta, miren Arrondo, Iñaki Azur, Mendi, Elena Kalbillo, e, Beinatgar garmendia Eneko Elosegi Urtzi Arrondo, e, Jon Iglesias Txisk, zu Javier eh, Urteaga, Jokin Mujika, Koldo Agirre, arrastakamendi elkartea, izkorrimendi elkartera, bueno, horiek denek eutsiko eh, dituzte eh, liburuak herriko kirolari handiak, eh, kirol motez berdinetan emaitza osoenak lortzen ari direnak, eh, hartuko dute tarte bat herriko txokoren batean liburu euren liburu batuzteko. Bai, hori da, ez? Eta ederra da. Ederra da anistasun hori Bakasu honetan Euskal liburuen inguruan ikustea eta eta esan duzuen zuen bezala ba, kirolari askok ba, liburuak irakurtzen dituzte disfrutatu egiten dute liburuak irakurtzen, bakuk kirola egiten ez e, sortzaileok eta idazel eta bertsolariiek ba, kirola egiten disfrutatzen dugun bezala. Horio bueno, bakarrik ezaztunetan ere babesazalute Pirritxporotxe eta Marimototxek e, Ekimena babestu, ekimena txalotu eta sortzi liburu tziko dituzte. aur txikienentzat gaztetxentzat eta baita e, eldu entzat, ere Beraien ekarpena e, gaur egoerditik aurrera sorpresa oparigei garri batekin. Bai hori da. E, eta Gu ikaragarri eskertuta Eta, bai, hemendik esker horiek larazin nahiniek, ez da? E, irrien lagunei, ba, alorrez berreinetan egiten ari diren lanagatik, ez? E, banakoen zoriona eta edertasuna e, sustatzeko, zabaltzeko, ba, une oro egiten duten lanagatik eta hartzen duten demoragatik. E, bidea da, eh? baina irratian ba, eusia, audioa. lagunak, esando! Zer, esan? Liburuak libro! Liburuak libre! Liburuak kaske! Euskal Liburuak kalera! Oparitu irapurle berri bat, etxean duzun Liburu horri! Dereda mili hautsak janda dagoen apalateriko Liburu hori Saretu Euskal Literatura! Eta egin ikurgarri herriko kale plaza, mendi parke den da eta txoko ezbergetan! Apiriaren zazpian utzi zure Euskal Liburuan txoko batean, eta apiriaren zortzitik aurrera hartu guztu konduzununa. Liburuek irakurle berriak irabaziko dituzte, eta irakurleek liburu berriak. Eman izena behazain, atxe, e... Abilua, heba in El vídeo retal. ¡Bando, vando, brace con la una quesando. Liburua libro, libre aste, liburua calela. Tari parak, liburua. Gol dauskal liburua. Itxaro, Pérez, egunon pirritxe e, eguno. eta porrotxe tamari marimototxere animatu direla. Bai, zehon du bezak. Betu barrizko sortezo izan da. Itxaro, e, batez bihurtziko dituzu zuk. Bai, bai, zalantzuan egon itzan, eta gogo asko neuken e, daneles harri azala erre liburua auzteko, baina hori e, izena bitzenekin daukat eta ba, ez nekien posible zen, netzen, eta orduan ba, Bigarra Itatik esan zuzun, beza... bai, bain eska, utzi, utzi, Bai, hori <laughs> bai da. Eta, bigarren aukera bezala, ba, zama ontzia. E, izan ere... Izan ere... Izan inigo aran, inigo aran den, e, zama ontzia, eta danelesa riugartaren azala erre. Izan ere, esatera ninduan, e, aipatu dugu pare bat aldiz gaurko saioan ere... E, ala ahulkatuko diegula eta ala gomendatuko diegula liburu hautziko dutenei, jartezatela, beraien e, referentziaren bat, e, nahi izan ezkero bintzat, gero liburu hartuko duenak, nahi izan ezkero hori ere, e, ba, arren ban nori e, ba, estutu dezan edo jakinagazi dezan, ba, nork duen eta nahi izan ezkero, ba, zer gati e, hartu duen liburu edo, e, m, liburu hauek, Presente zenituen itxarozuk zure txeko liburutegian? Edo ekimenaren berri izan eta begira jarri izan eta zenezun, bueno, ba, igual, hau edo, agian, hau edo... E, Ze pixu dute itxaroren gan bi liburugok? Ba, Egi esan bar da, zama ez dutala iragorrita. hori egio da, e, baino bai e, aterazan, 2000 hamaikako ekainan. Eta nire justu 2000 hamaikako ekainan ba, nire tesia dezan nuen, eta neukano orba gordeta, ean ezin irakurriko, eta bela gorein ikusi denbora eman, baina, bueno, e, aukera izango dut beste bat erosteko, eta irakurriko dut hori ziur e, buruan dako dalako, eta ba, bai dalako badata berezi bat. Eta azala erre, ba, bueno, e, daneles harri ugarte egertza zaria irabazizun, eta e, okertzalima naho da bere bigarreligurua eta lehena irakurri nuen, asko guztatut zitzaidan, erraiak, eta bigarren hau, ba, erosi nuen, eta bai irakurri daukat, eta bai gustatu zitzaidan. E, eta duela urte bete erosinun, loraldian barruan, eta hor dauka data jarri da. Bilbo, loraldian bartsoa. <giburu>, liburu bikaina da, bai bat eta bai beste biak dira e, liburu bikainak, e, baten batek bere buruari galdetuko diona, hemen eh? kontu asko sortzen ari da, e, adidez, itxarren kasuan, zama utziko du eztu irakurri, utzi duenak, hartu uh -huh. dezake bere liburu propioa? Hemen <gibu> <gibu> dena libre da, eh? <gibu> <gibu> Es <laughs> ez es serio zure deingoa, es eh ez dituzte hori siega izango litzekeni, baina ez es eh si arriskurik, hori egita behitzak. Eh, ez oso g derriro lasai. Itzaroz amount sia samontsi Elizako aterpean eta Sala erre udaletxeko arkupean Mai. eh herriko bitoki esanguratsu. Bai. E, egin ezan da, zamauntzia, ba, e, urarekin eta horrela igartzen utzi da nuan, pentsatu dut, igartzan jende pia bat egurtzeko duela liburuak, eta bai li izan, bai, e, baita ere, bat egin bohemengo eguraldian e, olakoa da eta aterperen bat behar nun, bai, bada espada liburuak ez bustitzeko, eta hor bat ba, egin bat e, izan, eta gero bestea, ba, bai, e, udaletxe aterpeaz baita ere, mm -hmm. liburu tegitik gertu, eta... Eta bueno, etxetik hartu behitera. Lana, familia, isialdia, e, itxarok zetartez gaintzen dio, irakurtzeari. Tartarik badu itxaroke irakurtzeko? Jo, ba, e, egia esan da, ba, lana delata, ba, gauza asko irakurri barri izaten ditugu lanari dagozienak, gire naiz, eta ba, tartea gutxi gehien bat gauetan eta eta asteburuetan Hori bai, eta baita ere, ba, paseo bat eman ditartea, ba, liguroa beti, metidu aukak gero mochila edo edo folchan eta bai tarteak aurkitzen ditut eh itzarok e, bere family inguru gertukoan e, izango ditu ere ekimenean parte hartuko dutenak nola elkar banatu duzu ekimena ze nola izan da sui ispide zuen artean ba e, jakinunak aitzen bidez e, fisuketik eta bueno ba segituan hasginan ez ba nire ispa eta umen e, aizpak eta umek ere utzeko dituzte eta gero ba, lagunen, ez lagunei esan, eta ekimien politia da, eta beti hartzen dugu partere e, Euskara negunean egiten duzuen e, beste ekimenean baita ere, eta mm -hmm. ba, taldeko lan bat ezala, ez, eh? beste ekimen bat bezala eta oso politia eta oso gustura parte hartzen duguna, denok. E, itxaro, txaro, elkarrengan aurbiltzeko ere baldi dute ekimen hauek ezta, eh, leen elkarren santzua badegu naiz eta herri bera konpartitu inoiz parkean ere e, jolasen bat partekatu dugu baina holakoak bai. tarteko eh e, elkarrengandik gertua go sentitzen gara, ezta? Bai, bai, hala da, hala da. Bai, e, azkenean e, naiz eta bertakoak izan eta ba, Bilbon e, urte asko bizitzen Eta oi, ba ne sta herri berdinokak itzon, ba batzuta nez gare baina horrelako ekimenek bai egiten dute, eh, elkarren berri izatea eta ba bat, e, baita ere, e, gai komunak izan da, ba hori hoien inguran hitz egitea, eh, eta hori ere politika da. Ba. Mhm. Mm eta zala erre, R, itxarok dituen eh, biliburuak eh? itxaro aupazu. Mm -hmm. Behandizula. Beste gere, beste gere bat eta e. Apitilian sazpian ba, bi liburu izango dira, Elizan eta udaletxean. Eh, oh, besarkada hondbi bat eta egun politia darri, pasa. Berri, berri. Agorri txaro. Agorri. Aurr. kuxi dit dakidana Zabor artean harakatzen pasatzen dut ohiza arraratoiekin borrokatzen dut jana Zaborada hiriaren ondaki Gunten gaituzte berekin baguaz mendialdera, eh? Agustin mendia eh? eh, lina zazoren pentsatzen du Euskadi Ratia ingo diola, baina bueno, gu Euskadi <laughs> <anioka> bagara, eh? <laughs> literatura pasioz biziduen bat igaldetuko bagenio literatura zer den, e, liburuak zer diren bakarrematek esango liguke, bueno, bada zerbait magikoa esango liguke ez ba, liburuek literaturak ere merezi dute txoko, leku, magikoak merezi dituzte txoko bakoitzak du bere horretan bere, bere magia baina batzuk badira magikoagoak zekaitz. Bai, tartean magia egonik ez da, askotan eh, liburuei egokitzen diegun lekua, ba etxeko apalategia izaten da ez baino nik uste badirela, liburutei etxeko eh, liburuteigia edo apalategia baino leku are magikoa guak Ura saltzen zubean Hautz miragarri baten trukera Ure mundutik joan Segitad. Agustin Linazaso bizita toki magiko horietako batean Agustin Linazaso Kaixotan etorrita Kaixo? Kaixo, honan. Eh, e, oraintze zeuden eta oraintze zaude iratirekin izketan nunbizita Agustin aspaldiko. Ba, mendietan, o sea, gure harbaso lekuan. Garai batean hala bizi ginen naturarekin da, niken Laboaren kantan hala dela eta halaxe, halaxe, deskribatzea ez da erritza. Badau de liburuak nun oroimena gordetzen duten eta azaltzen diguten, baina gaur egungo bizi moduarekin nahiko aztuta dagoz. Agustin, pago bizi da pago horriaga kokatu-kokatu, Agustin, behasainen kokatuko genuke, baina hortxe-hortxere beizamako e, elurrak e, tokizora garria da hori. Bai, gorde e, eta gelditu da, natura erdian, dizke, jende guztia irietara juntzan, eta mendik e, bakardadean gelditu zien. Eta, bueno, bakardadea, e, ez da bakardadea, bizilagun bizi lagun pilla dago hemen, bakarrik gizakumea gutxigo direla baina beste lau ondo. Agustinek biliburu aukeratu ditu ekimenean parte hartzeko eta bitxoko pixuzko e, liburu egitako bat zoririk ez Eh, ez dut ondo esango baino inrekertesek eh, idatzia itzulpen aurtsi urrutiko etxeak eh, egina, eh, Agustin zer liburu dau? Zoririk ez liburua eh, zer egiten du eh, Agustinen eskuetan liburonek? Bueno, e, e, ditxizitzaidan magiaren bitartez, hemengo gauzak bezala e, guain urte asko izanun lagun bat, linguista ungaroa, eta bueno, faltazitzaion Iberiako izkuntza jakiteko euskera Eta hiru hilabete egin zituen hemen, eta maizpideen trebatzen. Gerostik zenbat ar, gauz lana argitaratu du, bai euskaltzen diaren eta bar. Eta liburuak idatzi zuena e, nobel zariak jasotzuen, beri historia personala da. Judioa bea eta nazi garaian ze bizipenak e, pasatu zituen eta ume izatetik, e, konzentrazio kanpotik bestea, eta hor deskribatzen du. Orduan da, horregatik zoririk ez, ezta? eta, bueno, mm, el bere liburutegia izango da leizezulo, edo mariren e, umetokia, mm hor -hmm. e, sartu eta egoitza badago. Hemengo e, adituk, e, azaldu didatnez, Errito txamanikoak egiten, omen ziren hor, baina jakin badakigu gure buruzagien gordelekoa izan dela mendez mende. Errepublikako ba, hiru iru personalitate, bikatalan katalan eta euskalduna, hor zenbat hilabete pasatu zuten eta bertako jendea zain zen. Hor du, nola gidordik eta... Gure giza, giza diare nitzala saltzen dan, ba, itsalean izango du bere E Josegoikoetxeak errepidean bealdean dagoen Damazolon utziko du e, liburua Agustin Nazasorek e, bueno errepidean e, bidean bidean gaine aldean dagoen Leizezuloan. E, e plazerra da beti Agustin e, zuentzutea eta eta eta dakizun hori e, jasotzea. E esantzen idan irati eta beste liburua zure aitona monen garaikoa Bordaberriko gozo mikatzak Xomin Garmendiarena. Bai bai za liburu zaharra E, baserrian, bueno, aitona izan eta bere gauzak hartzen oh, liburua, eta bueno, altxorra bezala, ze euskera bea eta guzti da, ozi, zendukoa, ozea, gurea. Eta, bueno, nola Baserri giroa denez, baser, leku hobea Baserria, eta Baserri ondoan daukagu etxepolit bat, egurrezko etxe bat. Zabola polita. Ordun bete liburutegi moduan horrengoa. Beste liburuk ere badare, baina toki e, ikusgarrian egonga da. E, liburuetako bat hartu nahi duena kaso egon da pagorriaga inguruan, baina kaso ez eta hitzakia polita izan daiteke, eh, pagorriaga ezagutu, pagorriaga inguru ezagutu, murumendi ezagutu, murumendi ingurua e, ezagutu eta eta birtaratzeko. Bai, bai. E, Kau, lekua ez da zerbait, norbait da, eta sentitzen da espiritu hori, animalien gan, zuaitzen gan, tokian, eta ez da liburua bakarrik, natura bea liburua da, ordun bi liburu batera edakurriko ditu, bat e, bertan eta bestean nahi duen tokian. Agustin, aspaldi elkarrekin egon gabeak, e, irrika piztu zait berriro edo zu gana edo zu ona e, gonbidatzeko, ea behatean du bainoelen elkarrekin egoteko tarte hartzen degun. Lazerra bai da betizurekin ditzueitea. Ba nahi dut zutenean, eh? gu ementxegare, eta Tokiak e, gizakumeen gozea dauka. E, natura zai dago, bere semea noiz itzuliko diren. Ordun ongi etorria izango zarazu eta etortzen diren guztia. Agustilin azazoro, kaixo. Oh, eskerrik asko, eskerrik asko ta, eta laiztara arte besarka da estu-estu bat. Bai, bai, honek jarritena dauka <risa> Mucho hondibat <risa> Aio, eguno pasa Aio Eramaten gaitu Agustinek beste dimentsio batzutara Bai, horixe. magia, hau magia da Proventer <risa> ia da pagorriaga ingurori oso oso toki ederradala Bai zoragarria eta Agustinek esan duen bezala ba, natura bera ez e, naturak inguratzen gaitu pagorriaga inguruan eta ba lagun askok ez e, ba besteen gaituzte bertaratu ezkero eta esan ba, bi altxor eder utziko dituela E, Agustinek eta hor Pagorriaga Murumendi inguruan ba, hainbat liburu izango diera, 4.5 liburu eder izango diera, baita Murumendi tontorrean bertan ere. Eh maitane hasira batean zerrenda osatzen hasi ginenean eta ikusten genuenean tokiak errepikatzen zirela edo liburuak errepikatzen zirela Ba, parte hartzailei gomendatzen geneen edo alokatzen ginen altzen neurrian beintzat ba, beste toki bat edo beste liburu bat eh e, aukeratzekorri joain ja, eh ezinezkoa da e, ez dira askoari errepikatzen baina badira errepikatzen ari direnen liburuak eta errepikatzen ari diren txokoak hala ere eta ba, zerrendako azken eh idazlei begira hau ere eh Ederra da oso aberatxa, idazle oso ez berdinak, duaz, eh, eh, azkenak, eh, Miguel Angel Mintegi, Ramon Saitzar Vitoria, Toti Martínez de Lezea, Urra Palategi, Julen Gabiria, Jon Maia, Koldo Izagirre. Beber, eta neti dago, ez? Nik uste, bai, lehenen genero aldetik, baina idazlea aldetik ere, nahiz eta batzuk errepikatzen dian, eta ohikoa no, da, batzutan liburasko idatzea ilustelako, Baino bai danetik dago ta gaina jorentza baita reparartzena emakume idazleak ere bazen batote zien ez eitzen zenbatu baino bai decente daude baita era ta mundu bueno, postu nintzen ahi E, Kontaidazu harreman hau zuke egin dezulako e, aitor Urkiolarekin arekin izan dako solasak e, oso modu politan eta atzoala erantzun nion bere mezuari oso modu politan du nun utzi behar duen. Gainera esaten du, eta postontziori beti dago zabalik berez. Lasei sartu eskoa. <laughs> baina, bueno, nik ezagutzen dut, baina harreman zuzen ez daukat eta arekin eta bueno, bitartekali bat erabili nun. Beste behasain darbat, leire barandiaran, eta bueno, bere bidez, ba, iritsi gineen beraren gana. Bueno, Banekin, bera prontu gongo zala duzteko, ba, oleko gozetarako ba, oso parte hartzaia dalako. Eta, bueno, ba, dirudia txokoa bere dala orkitu liburua ere bai. Eta, bueno, ba, postontzia zabaliko gongo dela, ba, junai duena zabaldu, eta otxe ego paria, Konbita oso modu zuzenen egindu, Ola Berrik ere egiten duelako e, behasainekin, eta ito urkiola izango da Ola Berriko ba, mugakidea. Tala esaten du ausotik gora abiatzen gara olaberri herri aldera. Kartineko kruzea pasa, ondoren gidabaimen ateratzeko pista pasa, eta urrengo kruzean bertan baserriaren izena jartzen du ezkerretara urkiola berri. Lehenko baserria da gorantza guazala lehenengo baserria. Bertara sartu eta eun metro eginda atarian postontzia handi bat dago begibistan. Berde kolorekoa bertan kolore horiz posta jartzen du. Beti irekita egoten da, bertan edukiko duzu liburua. Hortxe, prestuan! Ekaitza, Euskal Idazelen elkarteko lendakariak ere bat egin du Idazelen elkartearen izenean garbine ubedak eta berak ere utziko du. E, Liburua, e, zalantzarik egin gabe, bai, nik ere bai, alesan zen. Bai bai Ekimena ikaragarri gustatu zaio eta berak ere parte hartuko duta ederra da ezta guretzat ederra da idazleen elkarteko lendakariak ere ba parte hartzea bere liburua ba behasaindaren eskura utziz eskurit zein ieldurit Ez lo ez dolerki, intziniak ere serki. Ez lokanta, ez dolerki, intziniak ere serki. Egun sentiz, egun sentiz, hemen biar gaur da beti. Triste dago lurrosoa, talur da fota itxasoa. Triste dago lurrosoa, talur da fota itxasoa. Zirrikituz, zirrikituz, mapadute erdi dituz Zirrikituz, zirrikituz, mapadute erdi Baina nahi zer iduditu, gureak ere mugak ditu Triste dago lurrosoa, talun jota itxasoa Triste dago lurrosoa, talun jota itxasoa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 Eta eskuak, ondoratu, ez gaitazen ondoratu, ez gaitazen ondoratu, Urruti daudenak erturatzeko modu izango da, herriekin menean. Bai horixe eta helburu ahondietako e, bat hori ere bada ez da, badirelako hainbat herritar ba, herrian ez daudenak eta haien ere iditsi nahi dugu ba, liburuen bidez. Iruko, Iruko, Herriko hiru presok e, parte hartuko dute ekimenean, e, euren izenean liburu bat utziko dute eta eurengana ere iritsiko daueltan e, nahi duten liburura. Bai, udazkeneko ekimenean ere oso oso gustora parte hartu zuten, eh eskaintza egin geneenean eta oraingo honetan ere e, irurek oso oso harrera, ederra egin diete eta ba Zoritxarrez, ba, bitartekoak ez, beharko dituzte, eta bitartekoak prest gaudenez eta daudenez. Ba, esan bezala, beraiek gustora utziko luketen liburuak jarri dituzte gure esku, eta apri jaren zazpian behasengo txoko ezberdinetan egongo dira, eta beraiek hartu nahiko luketena ere, ba, elaraziko diegu. Ez tia, batean ezin baldin bada, telefono batean ezin baldin bada, ba bestean, kaixo, etan geturritak era. teknologia ez dagoen baita, gurekin <girrisa> gazkoan, Ezti, e, egunon, esti lierni zen bikotea da, liernirene oso gertukoa, eta liernik ere parte hartu nahi du e, ekimenean? Bai, parte hartu nahi duta, gaina kuriosoa izan da, ze justu ekimenekoei aurrea hartuta eta hibilida gurutzatu dira informazioak berak izan eh Goyerreko hitzan irakurri zuen eta aipatu parte hartu nahiko lukela eta berte hortan gurutzatu zian ekimenekoak nirekin harremanetan e, e, jartzea beraz bere interesa oso hondia da Esti ez, liburu utziko du Liernik eta zergatik Ba Liernik utziko du Zarrionaindiaren e, azken e, liburua eta bueno e, utziko du Bizat, eh, bizitzea ez alda oso ah, eskutua liburua, eh egia da, egia da eta kuriosoa da, baina ez dit e eh, oraindik eh, zehaztu, zergatik eh, aukeratu duen liburu hori, ze oso oso argia diartsi zidan telefono suo hijakiñarazteko liburu hori hautatu zuela, baina bueno, izenburuan irakurri e, irakurri nuenean da be, pixkat bere bizitzaren <laughs> eh errepasetxe bat egiten bali madugu ba agian e, bueno lotura batzuk eh ehinditzak egu Eta bueno, gero nikuz bete eh, jo sebasia gaina india castellan dagoen pertsona batentzako esreferentzia eh, oso importantea dela. Uh -huh. e, ustea, eh, Rengel tokian uztea aukeratu du kuriosoa da. Ivan Apalaza ere aukeratu du Rengel tokiaren aurrean ustea, eh zergatikote? <laughs> ba, egia da e, galdetu gaur zeinagoa eh, ber noiz deituko dun, eh, justu galdera hori nahi dio delako, ze atzo Ekinmenekoek e, galdetu zeninatenean zergatik buse, ez naukan erantzunik eta gaur ez daukatu behin nik erantzunik, beretan zainako baina, bueno, nipen zaten dut trena joan etorria, ez? Mm -hmm. eta gero, bueno, trena eta estazioa ez nik uste, te, bueno, estazioak badu, badu mm, espazio jendea joan etortzen den espazioa izatea za, a, aratago e, agian e, bueno espetxea, espetxetik, ez, toki bat bakardadearekin lotzen dana eta ikustet hortikan eh interpretatzen ainaiz nahi guaindik, eh, baino ustet hortik e, jo daitekela. Lierni Armendarizek eta Ivan Apolazak trengeltokian utziko uteta Mikel Azurmendik eh Murumentiko tontorrean horre ere egan aske egiteko tokia proposatu hori ere. Bai, bai, bai estazioa ta mendia. Bai. Eztibada modu bat ezta, herritarrak beste modu bat gehiago, herritarrak euskal presoen gana eta euskal presoak erritarren gana Bai, eta nik ustez momentu, gure herriak bizitzen momentu honetan, momentu politik honetan, hain justu e, oso importantea. Bolo, bueno, nik e, egia da, esan dezake da nada, lirne oso ilusionatuta ikusietela ekimen honekin. Eta e, gaina beak hartu du momentu guztian behar izan da proktiboki e parte hartzearen bueno, zehar ez beak e, epattuian eta eta iruditzen zait bai azkenen e, kartzelatik egiteko modua ba da zure zureiko ekimen desberdinekin, e, bateitea eta ikuste gainan kartzean asko irakurtzen da mm -hmm. asko irakurtzen da be bueno, behintzt irutzezait Euskal Projek asko irakurtze dutela e, bueno, denbora faktore hori aldeko adalako irakurtzeko ez mm -hmm. hori zenbernezun eta... liernikasten ari da baina ikasteaz gain irikasketek e, ba, neurri batean irakurketara bultzatzen duten horretaz gain ere irakurtzalea lea da bai bai bai liernik beti, beti irakurri du e, asko eta bueno mm, beti irakurri du a, bueno, aktualidadeko e, liburuak batez ere Euskal Literatura irakurri du asko, eta gero, bueno, ebera joga nere naiko sartuta dago, eta, bueno, jogako liburu teknikoagoak eta gero, ba, bueno, ebe, egia da, guain, berak esaten du, ez du lan nahi beste irakurtzen, geien bat e, ikasketek mm -hmm. e, behartzen dutelako, ba, bueno, beste liburu akademikoagoak edo irakurtzea, baina, bai, beti hilean e, e, edo hilean sartzen dugun paketean, beti haukitzen ditu selekzionatuak, hainbat liburu Eh, bueno, eh, publikatzen dianak aktualidadekoak, eta eh, zerrenda begiratuta eta nahi, nahi duen edo nahi dituen liburu ekerera man beharko dizkiozu? Bai, bai, bueno, hori zaintzaren parte bada E, zaintza, zaintza orren parte bada, bai, bai, bere paketean hilero prestatzen dugu paketean beti dago liburu bat azken garaian e, gehiago daude Universidade Maliako liburuak eta, baino bai beti dago literaturako azkeneko zerak e, de, e, zera adibidez bizitzea zaldauzoa eskutsua mm -hmm. e, bueno, berak dauka momentu enten e, Esti, e, zora garria haupa zuek eta eskerrik asko ilusioz bitartekari lan hauek e, egitagatik. Bai, e, bueno, eta e, ni, ni pozik e bia bialdeak ilusioz eta oso eskertuta, oso eskartuta itena itsaten lanagatik, ze berak e, ala adieraziditzuei adierazteko bere eskerrona olako ekimenetan beraiekin gogoratzeagatik. Ba, esana gelditzen da, ezti besarkada estu estu bat bat zuretzako eta bestea lian nirentzako. asko emango eman diot gero eta animo zuei ere. Eunona izan. Jo. Nea brua gara Nea brua gara nea brua gara E, eunda iruro gita, masei, maitane, muga jarri behartzen, nun bait, e, bihar bakarren bat iritsiko da, ere, azte lenean, bakarren bat iritsiko da, azte artean, baino, e, alakoetan muga bat jarri behar da, ala ere zentsazioa, bada, e, ekimenak, ez du e, mugarik, apirilean zazpian, liburu mordosika bat eutzeko dira, e, beha saingo kale etan, batean eta bestean, baina kaso onik ere animatuko du herritarra, E, ba, bueno, inungo zerrendetara lotu gabe edo izan eban berri gabe ba, ba, ustera, ez da pakobaristik egiten duen bezala tartean, tartean, ba, bueno, ba, etxeko liburu haue kalean utziko duet e, ez etxean soberan dudalako e, baiztik e, eta beste batek artean eta beste batek berrera bildi dezan berbara ba, ba, prigen zortzian ba, artuko ditugu liburu, baina artik adurera erakasua asiko dira, azaltzen, ez? Arrenian zer liburuak eta politialitzatek, ez? Batazera sorpresen, ez? Arrapatzea, eta ibara, liburu bat hartuko dut, eta txera Eraman bat irakurtzoko eta berriz zutzi, eta, eta bueltak abidea itazala, eh, leburoniak. Bueno, VR arteko ipeda dago izen emateko beasain@abilduagmail.com eta bi hartik aurrerakoak bapirilaren argia ikusiko du liburu zerrenda horrek herritarrron artean partekatuko dugu, ba, zer liburu da den ikusi eta zer hartu nahiko genuken e, e, erabakitzeko eta erabiliko dugu hashtag liburuak, libro, e, zertarako bali dezake. Cinco de Me eta estar Sare Socialetan zabaltzeko eta gainera lenaipatu egu jaking mina, o sea, bueno, habían Sare Socialetan igotzen baino dugu izten dugu momentuan eta jasotzen dugu momentuan jakingo dugu, ba zinemiek hartuen, eh, azpistariek guko dugu eta nahiz baden dugu ba, gero beraiekin komentatu liburua edo ez, ba gusteta ukera pore ja dala. proposamena, el liburu da, uzten bueno, eh? dezen momentuan atera argazkitxo bat eta liburu hartzen dezen momentuan ere atera argazkitxo bat eta igo, Sare Socialetara E, ala esaten da... E... da traula, esaten Raula, esaten da ita euskora. Raula, Raula. Raula ezkera gu, suera bilia da. Raula, liburuak e, libro, jarri eta hortxe bilduko elkartuko gara denok. Sí. E, bueno, bagoaz, eh? maitan eskerrik asko e, gaur emene ondoan hondoan e, egoteatik. Sí. E, et Eta proiektu haue ilusioz elkarrekin partekatzeati mila, mila, mila esker. Bagoaz, baina ez ez ez, ez ezkera lastu. Gorkas anteste banzorionak eta urte askoterako. Zenba dira, berrogeitipasatxo de xentea, ez da? <risa> ah, ez berrogei justu. Alde. Ara teléfona gorka izango da <risa> he lustrat, he lustrat. <tose> Una gorka ondo, ondo, ondo, ondo, ondo pasata Zorionak urte, askotarako urte Zorionxu, zorionxu, aki zantitza zolaburretik Bueno, horri ekimena da tornean ere itzei ingo degu ere itzei ingo degu bejonde izuela dena, bejonde egula, bejonde egula behasain. Dea, dea, dea, dea, dea. Astea ondo ondo pasata, torna astean gehiago, muixua ondo ibanat haizan, zorion